16. fejezet 1944. Március A kopogás mély álmából verte fel a lét. Lassan tért magához, félig meddig arra számított, hogy valamelyik romofiú az. De két fiatal férfi állt az ajtóban, akik nyilvánvaló való rémülettel nézegettek jobbra-balra. – Mit akartok? – kérdezte lave. – Te vagy a tatu vírer? kérdezte az egyik lengyelőre. – Attól függ ki kérdezi.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 nem tudjuk az egészet pontosan. Fel fogják akasztani, valószínűleg rögtön holnap reggel. Tudjátok, ez a szökési kis büntetése. Nem tehetnél valamit? Azt mondták, te segíthetsz. Szerezhetek egy kis ételt, de ennyi. Hol van most ez a fiú? Kint. Kint. Itt a barakk előtt. Aha. Az Isten szerelmére azonnal hozzátok be. Mondta lele, és kinyitotta az ajtót.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 Tartottam tőle, hogyha utánok szaladok egy másik kör lelő, úgyhogy inkább visszamentem az ártőbe. – És? – kérdezte Lale. – Mentem tovább, ugye? – Akkor kaptak el, amikor bementem egy faluba ételt lopni. Borzasztó éhes voltam. A katonák meglátták rajtam a detovált számot, és visszahoztak. – És ezért holnap reggel felakasztanak, ugye? A fiú feje lehorgott. Lale arra gondolt, így fog kinézni másnap, amikor kiszorítják belőle a szúzt.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 Nem fog kérdezősködni az őr, ha majd látja, hogy ez az egy név kézírásos, míg a többi gépelve van? kérdezte Lale. Nem, ahhoz is túlúzták, hogy kérdéseket tegyenek fel. Több lenne a munkájuk, ha Csak mondd meg neki, bárki legyen is, az, hogy legyen ott, amikor látja, hogy egy teherautóra embereket szállítanak fel. Lale elővette a táskájából egy rubinnal és gyémántokkal ékesített gyűrűt, és belalakatta. Köszönöm, ez a tiéd. Tartsd meg, vagy add el.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 Legalább kap egy esélyt, hogy életben maradjon. Értitek? A három fiú összeölelkezett, megígérték, hogy megkeresik egymást, ha véget ér ez a rémálom. Amikor a barátai elmentek, vale visszajött Mendel mellé. Itt maradsz, a még nem kell elindulnod. Oda viszlek a transporthoz, és onnantól magad vagy. Nem tudom, hogy köszönhetnék meg. Ha megint sikerül megszöknöd, hagyd, hogy elkapjanak. Az elég lesz köszönetnek.